і загрозливо шкіряться сталевою арматурою. Кольоровий пластик на благеньких перильцях вже давно понищений, і тільки маленькі його клаптики на залізних шинах нагадують про жалюгідні спроби прикрасити це убоге будування. Квартира Змієлова-Будяка на четвертому поверсі, перша біля сходів, отже, однокімнатна, коли судити із стандартного планування. На площадці четверо дверей, одні біля одних, майже впритул. Доведена до абсурду ідея колективного співжиття. Кожен чує, як його сусід чхає або кашляє, знає, що вариться в його каструлі, слухає музику диких ансамблів з його телевізора. Оксана спробувала натиснути кнопку електродзвінка на дверях квартири Змієлова. Ефекту ніякого. Тоді вона делікатно постукала в двері. Поторсала ручку. Наслідки ті ж самі. Зате відхилилися двері квартири навпроти. На порозі став невисокий лисуватий чоловік. У білій сорочці і геть несподіванім тут чорному метелику. Напрасовані чорні штани – Начищені до черевики. Справжній джентльмен із одеського КВН. «Пробачте, але я не господар цієї квартири», – ввічливо нахилив голову чоловік. «Це ви, будь ласка, пробачте, що я тут усіх сколотила», – сказала Оксана. «Може ви знаєте, коли можна застати господаря у цій квартири?» «Будь-яка?» «Так». «Ніколи». Не розумію вас. Дуже просто. Він уже ніколи сюди не прийде. Він мертвий. Змійлов будь-як помер? Я ж не сказав помер. Я сказав мертвий. А це означає, що його вбили. Та ви зайдіть до мене, бо про це не зручно отак на площадці. Повинна попередити вас, що не належу до бажаних гостей, сказала Оксана. Невже ви з міліції або прокуратури? А коли я справді з прокуратури? Я чув, що в Незалежній Україні уже й прокуратура змінилася. Не зовсім, але будемо вважати, що я саме з тої прокуратури, що змінюється. Старший слідчий Державної прокуратури Оксана Винокур. До ваших послуг, пропускаючи до свого помешкання Оксану, промовив чоловік. «Цимбал – Юрій Михайлович. Музикант. Щоправда, вже на пенсії, але з музикою не розлучаюся. Маю звичай щодня о такій порі трохи поімпрозувати на саксофоні. Для цього, відповідно, задягаюся, так що не дивуйтеся». У квартирі цимбала панувала атмосфера, що не мала нічого спільного з епохою хрущовського панелебудування. Ідеальна чистота у двох кімнатках, меблі у стилі ретро, велика книжкова шафа тьмаво світилася визолоченими корінцями дорогоцінних букіністичних книжок. Біля вікна вигідне червоне крісло, ломберний столик палісандрового дерева. На столику саксофон із тілом вигинистим і лінивим, ніби в екзотичного плазуна, із далеких тропічних лісів. «Дружина моя недавно померла. Тепер я сам», – пояснив цимбал. «Сідайте, будьте ласкаві. От сідайте в оце крісло. Тут вам буде зручно». «Але це ваше місце», – зауважила Оксана. «Точніше, місце для вашої музики. А я можу прилаштуватися на якому-небудь стільчику. Тоді на оцей диванчик, прошу». «Гостей на голий стілець не гоже. А музика?» Він всадовив Оксану на старовинний диванчик. Сам присів на червоному кріслі. «Сказати вам по правді, ми дружили з сусідом. Бачилися рідко, бо він по півроку ловив своїх змій у каракумах. А я грав. Знаєте, де колись був ресторан Лейпциг? Ну, та це не має значення». Так от, рідко зустрічалися, але вже коли зустрінемось було, то хм, у нас навіть імена –